Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Beszélgetni fogunk a szó, de abban az értelmében, ahogy múlt korabban hagytuk, sőt. Én inkább beszélgetni szeretnék, de az ember nem beszélget, úgyhogy ezt előtte külön bejelenti. hogy ezt most zárójelbe is akarom a kecshelyencső vendégesí Ferandrás. Ma reggel azzal kezdtem a műsort, hogy. Ma is be telefonálni, ugye? Persze, őle. 353-9451. Hogy um, hogyan viszonyulnak az emberek a Pancsó átadójához, mindahhoz, ami a Pancsó kapcsolatos. És ezt úgy vezettem föl, hogy az Index megírja, hogy ki mindenkinek van ott bérelt helye. És szerepel köztük Hegyi Iván újságíró is a Népszabadságtól. Már amiatt szomorú voltam, hogy ma a benzinkútnál a termék megjelenítés. Két újságot vettem, nemzeti sportot és magyar nemzetet. A szabadságot nem vettem meg. Termék megjelenítés. E, vagy az utolsó előtti oldal, tehát nem a hátsó oldalon van egy cikk, a Pancsó Arena megnyitte ujjáról. Szerzője? Hegyi Nem. Hm? Hát, ja, mert magyar nemzet, bocs, nem tudom. Nem. Hát ha nem hegyíván és nincs odaírva név, akkor nem, vajon nem. kitől? Fogalmam munkatársunktól. Ja, jó, bocs, És én nem tudom, hogy a munkatársunktól az hegyi váne vagy sem. De Kálmán Olga után szabadon és Kálmán teljesen független. Azt szeretném neked mondani, hogy én ma reggel arra jöttem rá, hogy annak idején egyáltalán az egész létezésem egy ilyen nagyon furcsa rakéler ellenzéki létezés volt, mindig valamiféle lázadás a fennálló rendszerrel szemben, legyen az iskola vagy bármás, amiből egyébként nagyon hossz ideig semmi se táplálkozott, mert a lázadás önmagában nem szült semmit ráadásul szalóforradal már voltam az elmúlt időben kisén magamra maradtam nem biztos meg voltam maga oka is és arra voltam kíváncsi, hogy az emberek akik ha nem is feltételeztem, ezt a hallgatják de látták tegnap a a megnyitását hogyan viszonyulnak ez, És olyan egyrészt, hogy másrészt beletörődően. Ez van. Ezt kell szeretni. Vagy ha nem is kell szeretni, akkor is ez van. És bennem valami egész, tehát egyszerre van valami nagyon mély szomorúság, valami egészen mély dű, és közben belenézek a tükörbe, és meglátom az ősz halántékomat és azt mondom, hogy ez borzasztó. Én nem ilyen országot akartam. Se Pancsú se se tér se kis hantós, se semmi. De hogyan viszonyulsz a Pancsú Arena? <gül> ez szerintem egy rettenetesen nevetséges dolog. Tehát ez az egész Orbán szisztémának az irracionalitását mutatja. Azzal együtt, hogy ha jól tudom, akkor speciál ez a stadion közvetlen állami támogatást nem kapott. Üh, viszont azt, hogy egy 2000-es faluban építenek egy 3000-es arénát, vagy valami ilyesmi a viszony azt hiszem a felcsút népessége és a stadion befogadó képességek között szerintem ez, ez világrekord. Másik pedig, hogy az egy teljes tévút, illetve hát én értem, hogy mi ebben a racionalitás, így lehet megrendeléseket adni haveroknak, hogy ilyen struktúrájú és ilyen színvonalú labdarúgás mellett a stadion építés legyen az első, tehát ez egészen elképesztő. Mondom, a kétségbejtő az a miniszterelnöknek a stílus talansága, mert én meg azt is hajlandó vagyok megérteni, hogy egyfajtény utánpótlás Központot, és ahhoz mondjuk az utánpótlás meccsekre valamilyen arénát akarnak csinálni, tök jó, de az, hogy a saját háza udvarába egy lélek lélekszámú településre ráadásul, az, hogy poncsónak sa sa ez egy e, teljes Muska, Nem lehet már az már foglalt. Akkor, akkor nem ad neki ilyen nevet ennyi, akkor nem puskásról nevezi el, és ezt elfogadja, de láthatóan a miniszterünk semmit nem képes elfogadni, amit nem tud erőből teljesíteni. Most, még az ugrod be, ez egy teljesen parciális kérdés, hogy ügyvédként nagyon jól emlékszem arra, amikor az első Orbán kormány idején bevezették azt a törvényt, ami ellen én magamban rettenetesen állgáltam, utána beláttam, hogy ennek volt, volt haszna, hogy üzleteket különbözően nyilvánosság számára nyitva álló mindenféléket nem lehet ö, idegen névvel illetni. És ennek 2000-ben pont az volt a célja, hogy mondjuk egy, aki egy stadiont, annak mondjuk valamilyen magyar hangzású elnevezése legyen. Ez csak úgy eszembe jutott, hogy ö, semmi nem szent nyilvánvalóan, a elség és a stílustalanság az, ami leginkább eszembe jut. Jó, de ez egy magánember... De azt, hogy most hegyívánnak van ehhez helye, engem viszont tényleg nem, nem érdekel. Az lehetséges, hogy ez tényleg de engem nem érdekel, érdekel de de... az, hogy egy sport újságíró, hogy hova kap helyet. De mindannyian hegyívánokká válunk. De nem, én nem akarok. Én, én, te lehet, hogy ítélkezhetsz, én egy újságírók. Én nem azt mondtam, hogy ítélkezem. Hát de Azért azt most egy sportúságíró szemszögéből meg azt nézd, hogy könnyen lehet, hogy a következő években a jelentős utánputlás meccseknek egy jó részét ott fogják rendezni. Pont. Igen, csak én azt mondom neked, hogy ahogy ezt Sifer András szokta mondani, hogy ebben az össznépi cinizmus rendszerében egy kicsit mindennyi cinikusá válunk, ki akarva, ki akaratlan. Én nem Török pálcát, hegy Iván fölött. Ha valaki fölött nekem pálcát kell törni, az egyetlen egyenből lett, az nyilvánvalóan saját magam. És saját magamat sokkal jobb helyzetben nem látom egyébként, mint hegy Ivánt. Ahogy múlik az Iván, ahogy múlik az, Iván, <gül> ahogy múlik az élet, egyre nagyobb mértékben látom azt, hogy véleményt mondok a nemzeti cinizmus rendszeréről, miközben magam is a nemzeti cinizmusba érzem magam bebetonozva, és kétségbeesve a rána a fiatalabbakra, köztük rám, hogy ki akarnak-e húzni, és hát nem tudom, bármint, hogy én is kijönnék belőle, tehát nem akaratom ellenére, akarnak-e húzni, mert ki akarnak-e húzni tehát, mondom, Ha, ha valami, valamilyen szempontból jelképez az egész, ami tegnap volt, az az iszonyatos ízléstalanség, és stilustalanság, és pitiánerség, és De ez ami... nincs beborrastyánozódva, András drága, ezt egy fél ország nézi, mert mindenki közvetíti, hát, ezt, ezt a volt köztársasági, köztársasági elnök avatja föl, de ez nem a miniszterelnök magán hóbortja, ez egy udvartartás, amben. mondom ezt, és mit pár köztársasági elnöksége is a stílus a stílustalanságnak a továbbja volt? Amúgy. Mit tudsz egy törpe parlamenti párt nevében a magad 5%-ával azon kívül, hogy ezt megkapirgálod, azon kívül, hogy mondasz a gúnyos véleményt, hogy tudsz te ezen változtatni, ha akarsz egyáltalán? Hát, szerintem leginkább úgy, és akkor így beleelvezünk a lényegbe, hogy hogy mondjam, hogy következő négy évben nem azzal kell az ellenzéknek, vagy ellenzéki pártoknak, politikusoknak foglalkozni, hogy különböző manővereket teszelnek, ilyen hatalomtechnikai manővereket, hogy kikivel hogyan borul vagy nem borul össze, és akkor azzal biztosan le lehet győzni Orbán Viktort, hanem egész egyszerűen kell egy ö, kell egy olyan víziót felmutatni, amiben az emberek bele tudnak szeretni. Szerintem Orbán egész egyszerűen addig, tehát azt látni kell, hogy az iszféletos stilustalanság, ízléstelenség és kiszerűség dacára ő azért élvez a támogatást, mert legalább a diagnózisokat ő helyesen ismerte föl 2010 környékén. Azt, hogy neki erre milyen válaszai vannak, az egy másik kérdés. Viszont ebből meg tud élni addig, amíg olyan ellenzéke van, amelyik a diagnózisokat sem ismeri, föl nem érti, és azon kívül, hogy azt mondja, hogy Orbán takarodj, és egymással sakkoznak, és semmiféle átélhető dolgokat. Legyünk, legyünk mások, szerintem ez, ez a szor... dolga, Ez a dolga az ellenzéknek. Hol tart ez a vízió? Hát szerintem így a kampány hajrára, ami ezzel úgy a magunk részéről, a magunk x százalékával egész jól elkészültünk, de némi fáziskésésbe voltunk, hogy úgy mondjam. A magatok 5 százalékával annyit tudtok mondani, hogy léteztek? Ja, az se kevés. Az se kevés. Ez se kevés, de az orvosi konziliumon, ahol fel kéne vázolni a víziót, ahhoz hogy az utolsó a sorban, hmm, és a professzor biztos. az nem biztos, hogy a tervés. Hát nem így van. Én azért nagyon jól emlékszem arra, hogy 1994 után, amikor évekig arról volt szó, hogy leválthatatlan az a kurzus, amely 94 után uralkodott, sőt a elnök is ugye azt bátorkodott mondani 97 végén, hogy nincs alternatívája a kormánynak, egy 7%-ról elindult, éppen hogy becsúszott párt, föl tudtam mutatni a polgári Magyarország vízióját, és választást tudott nyerni 98. májusában. Vannak ilyenek, tudom mondani a 90-94 közötti időszakot, 90 után is utolsóként voltak szinte kíváncsiak egy 33 fős frakcióval bíró párt. víziójára vagy emlékeztet a baj az akkori MSZP-re, vagy az akkori fidesz -re. Vannak párhuzamok, és természetesen minden mindig más. Tehát van, vannak annak, hogy ó, jaj, a fidesz -e rengeteg, hát ezt már mondtam, hogy 2012 nyarán volt fideszes politikus, aki nekem javasolt, hogy forgassam a Fidesz 92-94 közötti pár történetét, de... Az a helyzet, hogy nyilván minden, minden történeti analógia sántit, ugyanakkor nyilvánvalóan vannak párhuzamok. Oké, okay, rendben van. Akkor ragadjuk meg ezeket a párhuzamokat, és tegyük fel a falra, hogy ne legyenek víz. Hogy? Mit várjunk akkor? Mit, mit fog az lnp tenni, ami által kormánypárt lesz, és megváltoztatja azt, ami most van? Nekünk a, a legfontosabb sürgető, amit tenni kell, hogy az ország minden szegletében, mondjuk két kampány között is jelen legyünk. Tehát én azt látom, hogy a legnagyobb handicapünk itt a mostané március-áprilisi kampányban az az volt, hogy mondjuk egy mennyi körzetben, ahol az embereket tényleg a legalapvetőbb napi gondok gyötrik, ott hiába támadunk hirtelen föl, jelenünk meg mondjuk 14 februárjában, hogyha megelőző négy évben, Szósszós négy évben, mert 2010-ben jelöltet sem tudtunk ott állítani, egész egyszerűen élő nem láttak. Tehát hiába, tehát mondhatjuk mit a rádió, meg az óriás plakáton keresztül a tutit, meg a szerethető víziót. Ö, jó néhány területén az országnak akkor fognak ebbe beleszeretni, vagy akkor fogják sem meghallani, vagy akkor fognak odafigyelni rá, hogyha két kampány között is látnak minket. Ja, hát erről számtalan kritikus szót mondtál itt is, hogy ami a, a pártépítést illeti, abban vannak lemaradások. Hát hogy a, Hogyan lesz a sifferöltes? Hát én nem tudok itt most valamilyen nagyon tuti megoldást. Hát menni, nem, mert ezek, mert ez ezek szerint fuszai, az elkövetkező ez mert ez kell lenned. Így van, ez egy sziszi munka. Hát eddig is az voltam, ez egy sziszi munka, mert most... Miért maradt el? Azt, maradt el, mert gyakorlatilag itt a 2013-ig blokkolva volt az egész pártszervezés. Egyrészt ugye itt a belső bandaháborúval volt elfoglalva az egész társaság 13 elejéig, illetve én azt gondolom, hogy azoknak a jó része, akik menet közben eltávoztak az lnp nem is hittek abban, hogy az LMP egyedül erős lehet, és tudatosan blokkolták is azt, hogy az LNP önállóan megerősödjön. Ezzel együtt különböző erős magjai voltak, mint például a Debreceni. Az Ebrecén nem annyira Pécs baranya, az igen. Valaki telefonál, nézzük meg, hogy érdemes-e beszélgetni. Mm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! <gül> Én azt szeretném megkérdezni a Schiffer úrtól, hogy miért fogalmazott úgy az elején, hogy közvetlenül nincs állami pénz, költségvetési pénz ebben a stadionban? Hát jó reggelt kívánok. Ö, azért fogalmaztam így, lehet, hogy tévedek és akkor elnézést, mert én úgy tudom, hogy magában ebben az állami stadion fejlesztési programban ez a felcsúti aréna nincs benne, hogy közvetett állami támogatás van, de hogy ez jó részt hogy magán nem a, az. A ha megfelelő helyre irányították ezek a cégek, hanem oda a stadion Oké, okay, Tehát ezért mondtam, hogy közvetlen állami én támogatás a nincsen. Csavar van benne, de minden egyes forintja abból van, hogy nem került be a költségvetésbe, és erre használták föl. Bármi Jó, más helyet hát most nem akarok korádozni. Hát ne is, mert önmagában én nem tartozom azok közé, akik élessen kikelnek az ellen, hogy közpénzeket például labdarúgás fejlesztésre fordítanak. Hosszasan tudok érvelni amellett, hogy ez miért jó és miért hasznos a köznek. Az más kérdés, hogy nem stadion kéne kezdeni. Jó, de én nekem nem beruházás fejlesztés az, hogy egy, egy, egy, egy barát céggel építetünk stadiont. Jó, ebbe egyetértünk, illetve, át, hogy mondjam, engem ebbe, ami zavar, mert az, hogy magáncégek mit csinálnak egy ponton túl, Viszonylag kevés beleszólásunk van. Ö, engem ebbe, ami zavar, az a, az, az elképesztő stílustalansága a hát, miniszterelnöknek és a hatalomnak. Még az, hogy az adóforintom benne van, és én ezt nem szerettem volna. Csak ennyit szerettem. Jó, de mondom még egyszer, az adóforintok sokkal inkább egyéb stadionfejlesztésekben vannak benne. 353 pártépítés, Debrecen, Pécs. Pécs. Tehát, ami erős, ennek megvannak a gyökerei. Még a zöld mozgalomra visszavezethetően az, az Baranya, és hát azon kívül pedig a Közép-Magyarország, tehát a Budapestet körülvevő térség, ahol erősek voltunk kezdettől fogva, meg most is. És akkor így szigetszerűen van egy-egy megye ahol még, még jók vagyunk. Szeget például. Van egy erős pártigazgató, aki, egy erős van, pártigazgató, ne, aki most azon dolgozik, hogy... Hajrá, hát most, rá, nem, most, azon dolgozik, most azon dolgozik, hogy a megfelelő tartalékot megképezzük az Európa Parlamenti ajánlás gyűjtése, amit ma délután le kell adni. De igen. Egy másodperc fölött, Veszföldi szöves. Jó. Reggert. Jó reggelt. Jó reggelt Ez nem a super is. Azt hát mondani, előbb mondta, hogy nem ismerik önöket mondjuk valahol vidéken. Én azt tudom mondani, hogy én kőbányai vagyok, és itt sem viszelik elket. Hát ezzel azért vitatkozom, tehát nem, nem ezek a tapasztalatok meg a számok, ne arra ugye. Kőbányán egyébként van egy önkormányzati képviselőnk négy éve, aki végzi a dolgát. Kőbányán a kampány idején rendszeresen jelen voltunk, én magam voltam kelt házas formán Kőbányán tavaly. Az, amit mondasz, mire alapoznak? Én a környezetemről beszélek. Jó, most ez egy. De bármely pillanat, azt, amikor a környezetéről beszél, az mit jelent? Hogyha a környezetét rárakjuk egy szitára és lesz, és elkezdjük rázni, akkor ha azt mondjuk, hogy LMP, akkor nem marad fönn semmi. Vagy most mit mondott? Tízból egy. Jó, nézze, most én ebben nem vagyok vitaképes, mert ez önnek a szubjektív észlelete, én ezt tiszteletben tartom, elfogadom, én csak azt mondom, hogy világosan látom a különbséget, mondjuk kőbánya és vásárosanom én között ennyi. Ezt én elfogadom öntől, elfogadom öntől. Én, én nagyon szeretem magukat, ezt most nyilván elmondom, mert, Köszönjük mert szépen. A kőbányai embert is, és uh, én nagyon tisztelem meg, stb, de azt tudom, hogy a környezetemben uh, mélyen, mélyen nem ez vásáros. Jó, de azért a környezete nem csak kőbányaiakból áll. Nem, világos. Világos. 30 éve 30 Jó, jó, jó, értem. Csak mondom még egyszer. Pontosan tudom, hogy mennyi ráfordítás, aktivitás, stb. volt kőbányán. Nyilván ott is lenne, mit pótolni, megfejleszteni. És stb. És ugyanakkor meg látom azt, hogy mi van, illetve mi nincs, mondjuk, abbaújban, vagy, vagy ö, berekben. El, elfogadom, és nagyon szépen, szépen hogy válaszol. szépen. Köszönöm szépen. Hánosra. Le lesz adva? No. Le, kell, le kell adni. Persze, le lesz adva, csak ugye mi arra készültünk, hogy már múlt hét elején leadjuk. De. Hogy megmérje a MVB, hogy mennyi ebből a hibás. De. Ezt nem tudtuk teljesíteni. Belecsúsztunk a húsvétbe, úgyhogy most jó sokat rá akarunk még gyűjteni. Hogy nehogy kelemetlen meglepetés érjen benne. De miért csúsztatok el? Hát azért, mert késő, hát ugye rögtön akkor indult az ajánlásgyűjtés, amikor a hetedikén, tehát a, lehetett kihozni az éveket először, tehát az országgyűlési választás másnapján. Az első hetet, az gyakorlatilag bealudtuk, késően kezdtük el. Nem tudtunk múlt hétkedre megfelelő mennyiséget gyűjteni. ennyi. De te, aki kritikát mondta a vidéki szervezetekről, hogy mindjárt arról beszélsz, hogy bealudtatok. De bizony. Hát vége volt egy országgyűlési kampánynak utána, Nehezen vettük fel a vonalat, de a világon semmi nincsen. Ráadásul az összes korábbi ajánlás, meg kopogtató gyűjtés az hasonló dinamikával ment. Az elején nagyon rossz számaink voltak, nehezen indultuk Nem lehet ez épp olyan dolog, nem a biztos, tudom. Nem tudom, ez, engem ez nem zavar, mert onnantól kezdve megvan az érvényes ajánlás, vagy kopogtató mennyiség, a nem érdekli, hogy. Jó, de ebben az is benne van, van és mondasz, hogy rossz hiszemű vagyok, hogy ebben a rendszerben. Biztos mondjad, igen, igen hogy abban a rendszerben, amire azt mondod, hogy így volt négy évvel meg nem tudom hány évvel ezelőtt is nagyon sokat nem mondhatunk, hiszen egy relatív ja. ifjú van szó hogy benne van az a mechanizmus, ahogy a társadalom felfigyelre és én között azért beszélgetek veled hogy rágyere arra hogy ez a bejárt mechanizmus ez nem feltétlenül jó de most melyik bejárt mechanizmus? Az, ahogy ennek a dinamikája létrejön. De nekem, mondom még egyszer, be, akkor nem értünk egyet, nekem önmagában ezzel nincsen semmi bajom. Ebbe benne van az, hogy nekünk nincsenek kész listáink, ahova el kell menni már első nap, nincsen egy fizetett hadsereg, voltak a, az előző körben voltak ugyan fizetett aktivisták, de az emberek nagy része az önszorgalomból elhivatottságból tette a dolgát, most végképp így van, hiszen az LP választásra nincs külön támogatás, sorolhatom tovább, Ez van egy csomó olyan belső tényező, ami miatt ennek a dinamikája az, ami nekem ez egy különsebb bajom önmagában nincsen, sőt én szeretném is azt, hogyha ezt a hogy mondjam, mozgalmi báját így megőrizni a szervezet, akkor is, hogyha háromszorosára duzzad a taglétszám. Rendben van, akkor nagyon halkan enged meg nekem az, hogy azt mondjam, Köszönöm. hogy egyszerre szervezetet építeni, annak a hiányosságaival kapcsolatban kritikát megfogalmazni, és ilyen megengedőnek lenni a kampányjal kapcsolatban, a számomra ön Számra Számomra meg nem, mert mondom még egyszer a jelenlétnek és a kampánynak a hatékonyságát, nem az minősíti, hogy milyen dinamikával gyűjtjük össze az anyagot. Ebben neked teljesen Ennyi. igazad van itt. Az a kérdés, hogy megúszható-e e tekintetben nem azt, hogy fizetett... Uh... Uh kampánystábok, meg egyebek legyenek, hanem hogy legyen ennek a pártnak ugyanolyan szervezete, amely Vásáros épp úgy jelen van, mint hogy ilyenkor képes. Tehát én azt látom nem benned, és, meg, én, és én ja. ebből a szempontból azt látom, hogy mi közöttünk <köhö> van egy elég jelentős vita, és én azt mondtam, te, te azt mondod, hogy siferandás vagy neked van igazad, én meg azt mondom, oké, okay, rendben van, azért a tévedés kockázatát tarts fenn. Ebből nem bőven hát Nem, hát te vagy az ellenpétárselnöke, és nem én, és én sosem leszek az ellenpétárselnöke, <kül> de könnyen bekerülhetsz arra a helyre, ahol én vagyok, hát mert nem. a mai világ az így működik. Ja, igen. Más mikrofon, csak minden. Uh, hogy, uh, hogy ugyanazzal a professzionalitással kellene szerintem mind a két dologban jelen lenni, és az egyik bet választani, és a másikat nem. Tehát azt mondod, hogy eztből választok a másikból, nem, mert ahhoz nincs kedvem, szerintem azt nem lehet tenni, de én Te csak Te én mondtam nem csak azt mondod, hogy ennek a dinamikájában nincs probléma, én pedig azt mondom, hogy a nép a végén benne van ez a megsajnálás, meg egy csomó olyan dolog, ami a állapjának biztos, nem, hogy nem, hiányzik. Nem, nem, nem, nem, nem, szó nincs erről. Szerintem, hogyha mi halálprofin menetelőnk mondjuk 3000 rendes taggal, az ország minden pontján jelen vagyunk, könnyen lehet, hogy ez a dinamika megőrződik ebben. Van egyrészt egy belső kultúra, ami egyszerűen így alakult ki, Másrészt pedig az ebben az is benne van, és azt szerintem csak sok ciklus után tud megváltozni. Mondjuk a szocialistáknál, Fidesznél, a jobbik ebben, ebből a szempontból határeset, de mondjuk a két régi pártnál van egy olyan stabil, kemény mag, tehát számosságában is egy kemény mag, amelyik, ha úgy tetszik, fanatikus. Tehát Jó, tehát én elkötelező. lásom ezt egy olyan 5000 méteres sífutásnak, ahol az LNP, ha ötödik helyen fut, akkor azt kell, hogy nézze, hogy ne legyen a negyedikhez képest jelentősen leszakadva, hiszen igen. egyébként egy olyan csak futó, azt akarom, aki a véghajrában föl fog Igen, zárulkozni. pontosan, tehát e, egyszerűen arról van szó, hogy és ezt én láttam kopogtatás közben már 2010-ben is, hogy a Fidesznek meg az MSZP-nek vannak olyan elkötelezett hívei, akik annélkül, hogy rácsöngetnének, rátörnék az ajtót, rátelefonálnának, milyen kitelefonálással, pontosan tudja, hogy neki első nap el kell vinni a cédulát, vagy jönnek az aktivisták és elviszik, mert címre jönnek. Nálunk ilyen nincsen. A két régi párten megvan az a fanatikus mag, még két választás közötti apály időszakban, amikor a kutyát nem érdekli a politika, akkor is bemondja a közénkutató intézeteknek, hogy ő MSZP vagy fidesz fanatikus. Az NMP-nél nincs ilyen. Nem is ez a... lesz! Én nagyon remélem, hogy lesz, de vélhetően később fog ez akkor a számba kialakulni, mint hogy mondjuk a mai jobb eredményt érjünk el. Minden fogyat. Mülnek a híra. A műsorát az SBP Systems kártét támogatta. Itt. És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. A műsort az SBP Systems KFT támogatta. A Holland Ernő utca 18- alatt találja a Gejfejocsi zenei partnerét, ahol este 8-ig és most klasszikus zenékkel is várja a kedőket, István. Folytatódik a beszélgetési fel Andrással, az LNP társadalmokével hozzátéve, vagy például társelnök az, az megmaradt, tehát a megszólítás az ilyen, tehát mindig az társadalmok? Nem, a jelentősége lenne, csak struktúrál. Gondolom, igen, szó. de én megszólításokkal nem szoktam foglalkozni. Bárki kérdezhet, bárki telefonálhat, 353-9451. B betű. Akar felbeszélni? Jó. Az azt jelenti, hogy nincs hívás, jó reggelt! Jó reggelt! Jó Jó, réget. Szépen, Jó Nagyon örülök, hogy bejutottak a parlamentbe. Köszönjük Ezt, szépen! Utána a hár, választókörzetben nagyon sokan szavaztak rájuk, és e, ismertük, hogy mit akarnak, hogy ezután mit akarnak elérni, és miért harcolnak a parlamentbe, és e, nagyon sokan szavaztak önökre a baráti körömből is. Köszönjük Ezt, szépen! És még több választót nyerjenek meg, és még többen kerüljenek majd a parlamentbe a legközelebb. Azon leszünk. Mi a kérdés? A kérdésem az, hogy hogy tudják elérni azt, hogy az emberekhez eljutatják azt a politikát és azt a nézetet, amit ők képviselnek. Elnézést, ön egy LMP-szavazott? Igen, igen. ön miért szavazott az lmp -re? Én azért szavaztam az LMP-re, mert nagyon sokba a baloldalon nem értek egyet, a politikával a szíferú reális, ami kéli meg a dolgot. Elnézést, azt kérdeztem, hogy miért szavazott az ellenpére, Nem azt kérdeztem, hogy miért nem szavazott a szocialistákra. Azt kérdeztem, hogy van-e konkrét oka, amiért az lnp szavazott? szavazott. Azért konkrét okom van az lnp szavazni, mert ha valamit úgy találnak, hogy helyesszen... Elnézést kérek, ha az ember arra kéri a másikat, hogy mondja el a fradi összeállítását, elkezdi a kapustól. Mond egy konkrétumot, amit ön pártól az LMP politikájában? Én pártolok több dolgot az LMP politikájában. Cső. Hát továbbra sem tudok uh, annál sokkal konkrétabbat mondani, mint hogy egész egyszerűen egy egy fuszi építkezést el most. A néninek foga? Ma az LMP. Tudja, hogy nem a szocialisták. Jó, most... Uh, nincs szerintem... lehet Szerintem egy kicsit igazságtalan voltál, vagy vagy ilyen helyzetekben, mert ö, átlag ember nincs ahhoz hozzászokva, hogy most egy rádió műsorban egy az egybe plastikusan. Nekem ez a dolgom. Nekem is nehéz volt hozzászokni. Ö, elmondja a politikai nézeteit. E, ettől én még nem ítélném meg, hogy... És sem se ítélném nincsen. meg, de ha a körzeti orvosnál... Valaki azt mondja, hogy egy doktor jó. nem érzem jól magam, akkor jó. az ötödik mégis csak azt mondom, hogy túl sokan vannak a folyosón ahhoz, hogy ne tudja meg, hogy önnek mi a problémája. Jó. Jó reggelt kívánok. Tiszteltem. Jó reggelt. Veszedek akkor hogy szólhatok a. Hát ennek úrhoz? Hello. Ha megengedi? Na persze, hát én azért vagyok. <gül> Na, akkor én, én is olyan azt szeretném mondani, mint a hölgy, hogy nagyon örülök hogy bejutottak. Köszönjük szépen. Én egyébként nem önökre szavaztam, én a kormányzó párta szavaztam, de nagyon örülök a sikerüknek, és kell ez a hang is, amit önök ö, mondanak, és én csak sok sikert szeretnék kivagyatni. Köszönjük szépen. Hogy, hogy Elnézést, miközben ön egy riválisra adta a szavazatát, miért örül, hogy bekerült a parlamentbe az Mi Mind a normális demokrata, örülök annak, hogyha többféle hang van, ugye kell, kell ellenzék is kell, normális ellenzék. Elnézést, milyen az a normális demokrata? Hát nem olyan, mint ön. Hm, mert én vagyok? Viszal. Viszal, minden jó. <tos> hát van például valaki, aki örül, hogy bekerültél a parlamentbe, <tos> miközben nem rád szavazott, Szóval végül Hogyne. is. Hogyne. Jó, hát so sokféle, sokféle van. No. Mi volt a hajrá? Mi van a mindenkori hajrában? Legalábbis az eddigi hajrákban. Mi nyilvánul meg? Ez a pártnak a taktikája, vagy a népnek? Hát, ahogy, ahogy teljesíti a szintidőt. De itt azért kidolgozt válasszunk szét, mert amiről itt polemizáltunk egymással mondjuk egy fél órával ezelőtt, ez a különböző gyűjtögetésekre vonatkozik. Tehát ez a kopogtató ajánlásgyűjtés. Erre mondtam azt, hogy annak van egy dinamikája miattól, és azért is olyan, amilyen, mert nincs egy olyan több százezre stabil magunk, amely első 24 órában tudja a dolgát, hogy hova kell menni. Nincsen pártirodai a hálózatunk, ahova lehet lenni aláérni, stb. stb. stb. Megint más a kampány, meg a kampányfinish. Ott nem állítom azt, hogy most olyan fényesen szerepeltünk. Tehát miközben, tehát itt van egy ellentmondásos dolog, mert egyfelől azt gondolom, hogy az utolsó két hétben Beszéltünk úgy, megnéztünk úgy ki, ahogy kellett volna az egész kampányban. Az utolsó párnamban viszont visszajött az, hogy, hogy nincs erősei beágyazottságunk. Tehát egy viszonylag kicsi részvételnél az a mi szempontunkból döntő volt, hogy az utolsó pillanatban nem voltunk ott kösszektől kisvárdáig az összes, összes városban. Tehát most konkrétan én nem csak az én érzetem, hanem egyes mérések, hírek alapján is álltunk jobban kampány közben, mint ami a végeredmény lett. És annak a beágyazottság hiánya volt az oka, hogy nem hát Egész biztos, Egész biztos, mert. Meg. Egész egyszerűen kevesebb. Teh tehát én végig az prognosztizáltam, hogy ha elmennek legalább annyian, mint 2010-ben, akkor akkor akár meg is tudjuk ismételni a, az eredményünket, viszont érzékelhetően kevesebben mentek el. Tudom. Tehát Jó egy, egy gyengébb részvételnél az, hogy ott vagy az utolsó pillanatban, amikor nincs az embereknek annyira kedvük elmenni szavazni, az, az számít. Jó reggat! Szép az lenne a kérdésem, hogy most, hogy ment van az LMP a parlamentben, hál' Istennek. Nagyjából van három évük, vagy kettő, hogy a szervezetépítést elkezdjék és csinálják. Az önkormányzati választások, tudom, hogy egy picit arré vannak, arra hogyan kívánnak felkészülni... Én valahogy LNP-t tagoltam, sőt, alapítótag, és nekem pont az önkormányzati választások volt az ami miatt. Úgy döntöttem, hogy elhagyom a hajót, hm. mert egész egyszerűen uh, nem tudtam azonosulni azzal, ahogyan uh, a lista uh, felépült. Melyik Ez lista? A... Melyik lista? Uh, nagyon rosszul hallom. Mondom, melyik lista? A, hát az országos ö, lista, de... A ezt... nincsen országos lista. bocsánat, a, bicsit, a mondom, hogy a helyi, helyi listek, ugyanahogy a kompenzációs szavazatok is meglegyenek. Tehát én azt tapasztaltam nagyon sok helyről és a környezetemben is, hogy ö, gyakorlatilag lettek, azért lettek jelöltek, hogy, ö, hogy legyen ö, egy komplet ö, lista helyben, ö, és olyan emberek kerültek föl rá, akiknek egyébként semmi közük nem volt az lmp hez semmit nem tudtak róla. Ért értem a logikáját a dolognak, hogy szükséges volt a, a, a, a komplet helyi listák felállítása, hogy a kompenzációs szavazatok meglegyenek, de hogyha országos szinten nézem, akkor az lmp nek a, a, a szereplése gyakorlatilag mintha el sem indult volna. ugye erős, erős kivétel budapest mert ott sikerült a, a, a közülésbe be, a, bekerülni, viszont ők úgy, van, tokkal vonóval gyakorlatilag ki is kerültek a párból. Ja. Ezt én látom, tehát pont a fővárosi lista is volt, hogy fölkerültek tekintélyes helyre olyan személyek, akik, hogy mondjam, erős felindulásból lettek kiválasztva, vagy kerültek be, sok közük valóban nem volt a párthoz. Erre azt tudom hogy egy kezdőpártnak a velejárója az ilyesmi. Szerintem az egy nagy tanulság 2010-hez képest, hogy nekünk világosan ki kell azt jelölni, hogy hol Akarunk és tudunk elindulni, és jelöltet állítani, és sikerrel venni az ajánlásgyűjtést, és nem arra kell rámenni, hogy feltétlenül minden megyében, vagy minden egyes városban próbáljunk meg az utcáról összeszedni jelölteket, csak azért, hogy el tudjunk indulni. Ezzel nem vitatkozom. Oké, ezzel legyetettek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 353-94-51 az elérhetőségünk az, hogy ez a rendszer, ez a szervezet meg legyen önkormányzat jelenlőzést. De most szinten beindultak a hallgatók. Kiszteset <gül> Jó Hello. Jó reggelt. Jó reggelt. E, amiatt telefonálok, hogy a társadalmi kultúrnak szerettem kérdezni, hogy annak a kockázata, hogyha itt egy sziszi pártépítés kialakul, és e, e, ennek nyilvánvaló meg lesznek akkor nem kénytelene beáldozni valamilyen szinten azt a szemléletet a párt, hogy, hogy lehet más a politika, tehát hogy ez egy betagozódás jelent. Nem, miért? Nem is bocsánat, ezt nem. nem is értem. Miért? Mi, mi? Mit, mit áldozunk be, meg miért? Hát hát, hogy... Hogyha elkezdünk ugyanúgy építkezni, hogy ez a Sisyfuszi munka alatt én azt ja. látom, vagy, vagy azt értem érteni, hogy ugyanúgy kell dolgozni, ahogy felépítették a Fidesz különböző uh, regionális szervezeteit, majd pedig egészen a legkisebb községekig van egy folyamatos jelenlétük, hogy ezt megcsinálják az MSZP-nél is. Hát ez egy feladat, hát. így van. Ez egy De... feladat. Tehát uh, az a kérdés, hogy, uh, hogy ebben van-e olyan kockázat, lát-e olyan kockázatot ön, hogy átcsúsznak egy olyan oldalra, ami ami aztán gyakorlatilag egy teljes betagozódás jelenthet a klasszikus politikai pártok területére. Hát be vagyunk tagozódva, mert parlamenti párt vagyunk. Tehát most ezt így nem tudom elnézést, de nem tudom értelmezni, mert... Hát van egy a... demarkációs vonal, ami azt jelenti, hogy lehet más a politika, vagy pedig olyan e, politikát kell... E, e, nem, jelenni. tehát azért, az, hogy egy párt... Uh, méltóztatik jelen lenni az ország minden szegletében, és méltóztatik pártként viselkedni, ami nem magyar, meg nem uh, 2014-es sajátosság, hanem egész egyszerűen a több párti demokráciáknak a velejárója, hogy egy pártnak hogyan kell működnie. Ettől még az identitását miért kéne feladnia? Én ezt nem látom. Ez nem, nem ettől, hanem attól, hogyha elkezd beteggőzni, pontosan ugyanez a rendszer, akkor megjelennek az ellenpés mogulók megjelenhetnek azok a nagyvállalkozók, akik elkezik. De nem kell megjelenni élesen ettől élesen még. Hogy mondjam, csak a kettő köszönő megjárt. viszonyban nincsen egymással. Fordítva, nem Magyarországon, de mondjuk a Cseheknél, esetleg szlovákoknál, de főleg a Cseheknél viszont pont arra van példa, hogy van egy viszonylag szűk taglétszámú párt, nem is feltétlenül van jelen minden egyes szegletében a Csehországnak, viszont egy-egy nagy mogul áll mögötte. Csehországban rengeteg ilyen példa van. Tehát a kettő alma körte, tehát ha az egy párt pártként kezd el viselkedni, és ez nem jó vagy rossz, hanem, hanem egész egyszerűen ez egy, egyfajta szerep, amit be kell töltenie, és nem pusztán médiapárt, <tört> és az, hogy az elveit mennyire adja föl, vagy nem adja föl, szerintem ez külön. két teljesen különböző. Én értem azt, amit ön mond, és értem azt, amit a siffer is mond, van egy elég vastag, vagy elég széles határsáv, ott közlekednek. Ha azt ön egy elempész igen. Igen. Igen. Masszívan. Ö, <gül> Elég az igen, az igent ne fokozza, mert minden jobban fokozza annál rosszabb. Kívvel ezelőtt is. <gül> ö, és miért ellenpész szavazó? Hello? Miért ellenpész szavazó? <gül> szavazó. Ja, ö, ö, nekem csomó mindenben. Ö, tehát ö, azért vagyok ellenpész szavazó, mert azt gondolom, hogy a, a, a zöld gondolat az nagyon fontos. Ö, nagyon fontos, hogy jelen legyen az életünkben rendkívül lényeges az, hogy a gazdaságpolitikai szemléletünket áthassa. Az, hogy, hogy recikláljunk és hogy zöld energiákat használjunk. Én azt gondolom, hogy amit eddig az lmp től hallottam négy éve és most is, az arról szól, hogy elvtelen kompromisszumokat nem teszünk és nem vállalunk fel olyan mogulokat a, a háttérben, amelyek ugyan katapultálnak az eredményünket, ö, hanem, ö, hanem megpróbáljuk úgy megoldani ha a, a saját pártunk finanszírozását, hogy átlátható legyen. Nekem ezek fontosak. Köszönöm szépen. Remélem, hogy egyébként ez a magyarázat végre a műsorvezetőt is kielégítette, viszont a mogulokhoz akkor azért még egy dolgot, Igen. hogy én legalább annyira látom azt hogy hogyha egy párt nem mozdul el a 7-800-as taglétszámról és gyakorlatilag egy kis pocsolyába próbál tovább lubickolni, akkor bizonyos szempontból szerintem meg éppen, hogy könnyebb ö, úgymond befolyásolni a nem kívánatos erőknek, hiszen viszonylag kis létszámú szervezeté vannak, erre akarok utalni, mintha egy olyan pártról van szó, amelyik minden mondjuk azt, hogy megyében vagy pesti kerületben viszonylag számos közönséggel rendelkezik. Tehát számomra még nagyobb biztosíték az, hogyha mondjuk egy megyében nem öten döntenek, hanem, hanem 55-en. Azért nem értünk ebbe egyet, mert én azt gondolom, hogy van néhány országos maguk, biztosan, de sokkal jellemzőbbek azok, akik. Uh, vagy megyére, vagy, uh, vagy, vagy néhány településen uh, néhány dolgot felépíteni. Elnézést, most nem értem, hogy a... miben nem értenek egyet. Most a csüser hm. azt nem. mondta, hogy helyi szervezeteket <coughs> akar létrehozni, a helyi szervezetek kapcsán pedig önnek egyből a helyi bogulok jutnak eszébe. Uh, uh, uh, pontosan, mert hogy ott ilyen, uh, uh, tehát ez nem. nekem meg nem. nem bocsánat, sikadott. arról beszélünk, hogy én azt szeretném elérni, hogyha, hogy ha mondjuk önből, aki kitartó szimpatizánsa és még fél János számára is elfogadható indokát tudja adni, hogy miért szavazója az lmp nek hogy ő ne csak szimpatizánsa szavazója legyen, hanem szálljon be, és mondjuk ön is döntsön arról, hogy mondjuk egy megyében vagy egy kerületben hogy állnak föl mondjuk az LMP listái. Önben szerintem, van affinitás az ember, hogy aktivista legyen? Elnézést, befejezem, szóval hogyha ön vagy az önhöz hasonlók bejönnek ebbe a pártba és elkezdik csinálni, az egy garancia arra, hogy a büdös életben magulak nem fognak befolyást gyakorolni. Ennyi. Ez még nem biztos, de az a kérdés, hogy most az a toborzás, amit én egyébként lehővé teszek, <gül> ebben ön a részt akar-e venni? Hmm, példaként mondtam. Köszönöm a dicséretet, ez nagyon jól esélytő minden nap. Mai nem, nap a az megjön. a kérdés, hogy részt akar-e ebben? Én, én azt gondolom, hogy... Igen. Uh, itt nem arról van szó, hogy engem meg kell győzni Tehát ezt nem is értettem, ezt a mondatot Itt arról volt szó Hogy valakitől megkérdeztem Hogy miért szemezett Csak azt mondtam, hogy túl, de, túl de szigorú ne, ne, vagy Na. Ennyi Tehát egyszerűen Az van, hogy aki nem szokta a azt, hogy élő adásban válaszoljon politikai kérdésekre, az nem tudja úgy kifejezni magát. Ennyi? De több lehetőséget adtam arra, hogy azért valamit... Hát azt valamelyet... teszem szögetből, igen, de... <gül> igen. Jó reggat! Jó reggat. Kívánok a kérdésem! Jó reggat! Az előző ciklusban az LNP a parlamentbe kerülést követően azt nyilatkozta, hogy a színvak állam politikájának a híve. milyen állam? Akkor színvak, Ugyanakkor egy évvel ezelőtt a Tudományos Akadémia, a Szofiói által szervezett Roma Polgárügyi Érték Beszélgetés sorozaton belül. Ott folytán Ágnes, akkor LNP képviselő azt nyilatkozta, hogy az LNP ezt napirendre fogja tűzni, mennyiben helyes vagy helytelen volt ez a döntése. és azt szeretném kérdezni, hogy történt-e valami ezen a területen? Nem tudtuk napirendre, ez a rövid válaszom. A Segítséget kérek, miről van szó? A szimva teremtésről van szó. <kül> Tehát mi 2009-10-ben, amikor ö, porondra léptünk, azt mondtuk, hogy alapvetően a szegénységgel kell foglalkozni. Tehát a roma integrációról is alapvetően egy társadalmi keretben, egy színvak esélyteremtő keretben kéne gondolkodni. Ez a, nagyjából a lényege. Tehát, hogy alapvetően a szegénységgel kell szembenézni, és ennek a szegénységnek nincs színe, mint a bőrnek. Erről szól, amire a, be, a betelefonáló utal. De ez egy létező verzió volt, ami megbukott, vagy csak Nem felvett. bukott meg, szerintem nem bukott meg. Az, hogy az utóbbi két-három évben mennyire foglalkoztunk hangsúlyosan romai integrációval, ez most egy másik kérdés, de alapvetően a szimbakesételemtés politikáját mi nem adtuk fel, nem nagyon körvonalazódott. Más alternatíva van, mi számunkra? Làm, milyen ügyben? A politika, tehát a, a esélyteremtés. Jönnek a hallgatók, a rossz, bár szerintem ugyanaz, a telefonáló van, de lehetséges, hogy valamit kés szeretne egészíteni. Ön ugyanaz, ugye? Igen. Halló, halló, igen. Mondja. Persze. <ol> a <adults> Én úgy látom, hogy a Fimbak állam ideológia választása az elnyomás legerősebb eszközévé vált Magyarországon, mert a többszörös halmozott hátrányos helyzetet, például a 8-9-szeres e, mutatót a munkanélküliségben a romák kálára nem hajlandó látni és nem hajlandó kezelni, vagy ugyanígy nem látja a tömeges iskolai szegregációt, mert azt mondja, hogy csak versenbe, azt lát. É, Jól ismerem meg az ön hangját, ön az zsigur? Zsigó úr? Zsigó Jenő vagyok. Okay. Uh, itt valamilyen kritika fogalmazódik meg most az ön szövegében az LMP iránt, vagy, vagy beszéljünk magyarul? Magyarul beszélünk. Oké, okay, rendben van akkor, mi az a többlet, amit ön most megfogalmazott, és amire választ vár az előzőhez képest a Siffertől. Hát tulajdonképpen már múlt idejű egy kicsit, mert amikor az LNP színvel lépett, akkor természetesen minden új politikai erőtől, amelyik nem vett részt eddig a romák hátrányos helyzete szentartásában, valami töbletet vártam. Úgyhogy én azt jól értem, hogy az önhangjából a csalódottság árad. Nem értem ezt a döntést, mert a színvakálom az tulajdonképpen felülír szinte egy tudományterületet, amely azt fogalmazza meg, hogy a látható kisebbséghez tartás, tartozás, tehát a rasszjegyek miatti megkülönböztetés törvényesen hallodott hátrányos megkülönböztetéshez vezet, és ezt az államoknak kötelessége látni, kötelessége ezeket statisztikailag is követni, hogy ezekre intézkedéseket dolgozhasson ki. Ezt nemzetközi jogok is rögzítik, és Magyarország erről az útról letért, és ezért fogalmazunk mi úgy, hogy többen, hogy a színvak állami magatartás az elnyomás legerőtejesebb eszközévé válik az állam és a társadalom kezében. Köszönöm jó, annyit fűznék csak hozzá, hogy a kitaszított, kiszolgáltatott, reménytelen helyzet az nem csak romákra jellemző ma Magyarországon. Ugyanakkor az szinvak telemtő politika, amit 2009-10-ben meghirdettünk, az tartalmaz ugyanakkor diszkrimináció ellenes lépéseket is. Tehát természetesen nem dugjuk a színvak esélyteremt, és nem azt jelenti, hogy homokba dugjuk a fejünket, és nem veszünk arról tudomást, hogy adott esetben bőres színe származása miatt embereket mondjuk eleve nem vesznek fel munkahelyekre, vagy eleve megaláztatásoknak van kitéve egyes településeken. Ezt az államnak regisztrálnia kell, és ezzel ellen megfelelő mechanizmusokat ki kell építenie. Viszont akkor, amikor arról van szó, hogy a harmadik generációs munkanélküliek hogyan lehet bevezni, nem is azt, hogy vissza bevezetni az elsődleges munkaerőpiacra, akkor igenis nem az a kérdés, hogy az illetőnek milyen a bőres színe, hanem egy társadalmi helyzettel kell szembenézni, hogy vannak családok, ahol már a harmadik generáció úgy nő föl, hogy hogy nem látta azt, hogy a szülei azó esetben nagy nagyszülei munkába indulnak. Az És gond. ezek között nem csak romák vannak. Felvetted a farmány csak farmánycsökért? Akkor éjszaka ott már a poénkodáshoz nem annyira volt kedvünk, de ami késik nem múlik. Sőt, a úgy lesz, fel. úgy lesz, hogy a, egyszerre fogom én felvenni a farmer az SRB pedig majd a bocska játé, úgyhogy majd egyszerre lehet szörnyűködni. Nagy volt az öröm, gondolom. Hát, fáradtság volt főleg. Az magánügy. Jó. De az, hogy a beszavazott benneteket, Hát Amin. annak rettenetesen erőtünk főleg mert éppen tegnap biztos ilyen perverzitás és visszavastam én egy évvel ezelőtti publicisztikákat ahol a LMP végjáték, meg egyebeket írtak ilyen nagyokos, ilyen mitológusok ilyen valóságmagyarázók, tehát azok után hogy minket így abszolút elparentáltak egy évvel ezelőtt, tehát ez, ez egy óriási teljesítmény volt. Ez egy óriási teljesítmény volt, de ha az előző szavaidat komolyan veszem, akkor hosszú távon és csak az a kérdés, hogy a hosszú távhoz hány év, nem opció 5-27%-os pártnak lenni, én ezt ez jól értettem. -e? Ez így van, most kaptunk egy újabb esét, visszalettünk, hogy mondjam, társas játékban nem kiestünk, csak visszalettünk parancsolva a rajtkőre, ennyi. Nem, miközben az van az emberben, hogy kellő szerénységesi feleltás, az van benne, hogy 2018-ban nagyobbra kell nőni, mert nem elég ez. Pontosan. Hát ez, ez, ez Figyó, ez rettenetesen egyszerű. Tehát vannak olyan, hogy úgy mondjam, szerencsésebb demokráciák, ahol nem csak egy zöld párt, egy bármilyen mondjuk újabb párt azt tudja mondani, hogy nekem ugyan nem elég az, amit mondjuk a konzervatívok, vagy a szociáldemokraták, vagy az ég tudja kicsodák hirdetnek, tehát ezért alapítok pártot. Viszont az én célkitűzéseimnek és a többiek, vagy a régieknek a célkitűzései között van egy olyan közös metszet, hogy azt el tudom képzelni, hogy egy koalíciós kormányban kisebbik junior partnerként érvényesíteni tudom az elképzeléseimet. Oké, tehát ahhoz De kellene ne hajának... nem ez a helyzet. Nálunk nem, én nem ez nem a helyzet. Mondani, hogy kellene ilyen koalíciós De jelenleg nem ez a helyzet. Tehát miután mi azt látjuk, és ezt nem most, ezt már 2008-9-ben is azt láttuk, hogy az a világkép, amit az LMP képvisel, azok a célok, amiket szeretnénk megvalósítani, az sem az MSZP, sem a Fidesz oldalán kisebbik partnerként nem tudjuk megvalósítani, ezért akkor van értelme a létezésünknek, hogyha egy masszív növekedésnek tudunk indulni. Nem azt mondod, nem hogy is... fel kell nőni a három en... nagyhoz? Hát meg, ezt mindenképpen meg kell próbálnunk, mert nyilvánvaló, hogy hosszú távon lesz, persze az én egyéni véleményem, bár sokan osztják házon belül, ő magában az 5-7 százalékos létnek hosszú távon, akkor amikor a na nagyobb erők egészen mást képviselnek, nem sok teteje van. Ahhoz rövid az élet. Nem, tehát egy idő után igen, föl kell tenni a kérdést, hogy, hogy mennyire hatékony az, amit az ember pártpolitikában. Nem hiszel is. a nagyok változásában? Nem. Illetve mennyiségileg változnak, illetve nem. Illetve, nézd, abban hiszek, mert ez megint csak a politikának egy ilyen törvényszerűsége, hogy egyrészt magában már egy újnak a, vagy újaknak a jelentkezése befolyásolja a régiek politikáját, ha pedig az újak úgymond rájuk nőnek, ez nyilván, hogy úgy mondja, minukál változást a régieknél is, ez óhatatlan. Ez így volt Nyugat Európában is, amikor úgymond úgy a politikai erők jelentkeztek. Mekkora rátartás lesz az éveken, hogyha hiba százalék meg lesz, akkor is meg legyen az a kellő hát ajánlás? Most ez az, amire nem tudok neked választ adni, mert LP-en egylistás, LP választáson az első kör. Én azt mondtam, hogy ugye 23-nál van az, hogyha jól számolom, hogy 20% fölött vagyunk a hibákkal, mert azt már bőven meghaladtuk. Én remélem, hogy egy olyan... Nem. 25? Hát szerintem az már megvan, és ma még újra, ma még délig biztosan ott leszünk a csomópontokon. Nem akarok fölvágni, de abból a 25-ből egyén vagyok. Köszönöm. oda odaértek hozzám, Arra hogy is. akkor a Bokros Lajosnak is aláírnék-e. Buklos de ez többször is forrult, és én mondta, hogy én nem szeretnék aláírni a Buklos Lajosnak. Én sem. Én a magam részéről... Egyébként azt ne, valaki belső már jelentette, hogy aláírta. Hogy én? Igen. Ez én. egy nagy szenzáció volt. Uh, de hát a, a, a kopogtató cédulát is annak idején, 2010-ben, még itt a ház előtt nem munkája, nem lehet kitölteni. A Sipos Péter révén Kitöltöttem. Uh, Két hét... Na, mint a Kevelháza utcába? Igen, ötlet. Ja, ja, ja. Hogy akkor én két hét múlva ismét szívesen váltlak. Köszönöm szépen. Sifer András volt a vendég. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Mi? És most. Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János.